Напевне, тільки тому, уже в безрозсудстві Василина мало не вискочила заміж за пройду з сусіднього села. Дізнавшись про його справжні заміри, вона одразу впала в утупіння і стала полюбовницею. Вдову нещадно судило жіноцтво, добираючи найдошкульніші слова, не шкодуючи її навіть про дітях. У своєму гіркому безчесті вона інколи знаходила якесь оправдання. Тільки ж один у неї був за всі роки, хоча навіть він не вірив у це. Отак От не виходить. Похитнеться честь раз, а вже її щоденно топчуть чоботиськами та шаткують язиками. Зрештою, і на це вона б махнула рукою, аби дочекалась дитини. Та як нема щастя з мавку, не буде й до останку. А тепер уже в душі Василина оплакувала долю молодого командира. Вона так уболювала над ним, так ворожила над його занедбаними ранами, що через якийсь час він став здаватись їй сином. Навіть почала звертатись до нього отим давнім, люблячим, «Моя дитина». І от знову невиплакане горе і їй, і його матері. Коли б можна було, вона в своє життя віддала, аби врятувати командира, що мав таке гарне прізвище човняр. Човняр. І перед нею негадано загойдався човник на тому втиснутому в давнину ставочку, де перечищалися води і вбирався у відпарчий туман очерет. На віях веселини заброніли сльози. Вона зірвала їх. І повернула коня в ліс, де дрімали тіні і сила димілася о жіна. «Куди ви, тіточка?» – здивувалась Ярина, здивувались і ямки під її бровами. «Почекай, скажу», – глухо відповіла жінка. Вона скочила з воза і почала скидати шлею з підручного, на її підсічених устах тремтіла скорбота. «Що ж воно таке?» Занепокоїлася дівчина, придивляючись і до Василини, і до коней, і теж скочила на землю. Жінка підійшла до неї і так глянула важкими, переплаканими очима, ніби добиралась і добратись боялась до таїни душі. «Яринко, ти певний, не знаєш, що я тебе колись носила на руках?» «Не знаю». Тепер уже і твої руки повинні когось носити. Ой, тітенько, не треба про це, спаленіла дівчина. Не буду про це, погодилась Василина. Тільки скажи, це правда, що ти маєш стати, чи стала шанкаркою? Правда, тітенько? Жах зблиснув у чоловічках жінки. А ти ж про свій завтрашній день подумала? Нащо вам таке думати? Ховає погляд дівчина. Васидовина запнулась, а підрізані зморшками уста її затіпались. Та вона перемогла себе і вже самим болем спитала Ти знаєш, якими словами і досі обзивають мене через клятого магазаника? «Знаєш?» «Знаю», – прошепотіла Яринка і здряхнулася. «Так чого ж ти йдеш у шинок та ще у чужинський? Що він погибельний тобі дасть? Грішний карбованець, Сьогодні ти станеш там прислужницею, і сьогодні ж тебе обізвуть найгіршими словами, які не змиєш до смерті». «Я маю ці довічні тавра, то не хочу, щоб ти їх мала. Отож, дитину, спам'ятайся, і поки не пізно, вертаймо додому». «Не можна, тіточко», – тоскно сказала Ярина, безпорадно опустила руки. Краєчком ока вона побачила, як на паутинні, що охопило куш Барбарису, вмирала все. «Зараз ще можна, дитину», – переконає її жінка а потім і не повертайся на людські очі, на людський суд, чого тебе тягне туди».